producción si sinarias divertimento apresentan divertimento para pequeños monstruos desde unha nova xizon de divertimento para pequenos monstruos en Radio Frispin. Ose temos un programa especial donde escoitaremos a charla que o pasado 14 de marzo do ano 2014 na Galería Sargadelos eh baixou o título Discriminación sexual por gremios e sexualización do traballo Dentro das ornadas do colectivo Chimarrao, as segundas ornadas, por certo, do 10 de marzo do ano 1972. Esas ornadas se desenvolveron entre o 11 de marzo e o 15, e, bueno, pues, pois, estiveron elas aquí, a xente do colectivo Chimarrao, en divertimento para pequenos monstruos, en concreto, o Vendres 8 de de marzo do ano 2014, pouco antes de, de comenzar esas segundas ornadas do 10 de marzo do colectivo Chimarrão. Vamos a escoitar precisamente a parte donde Paqui, unha das integrantes do colectivo Chimarrão, xunto pois, a algún que outro convidado, explicaban de que ia esta charla, esta interesante charla, que seguido, actos seguidos a, despues dunha pequena pincelada musical, escoitaremos na súa integridade Repetimos, programa especial de divertimento para pequenos monstruos donde imos radiar na súa integridade eh, pois aproximadamente unha hora e eh, 45 minutos a charla titulada Discriminación sexual por gremios e sexualización do traballo que impartiron Lupe Cés e Lola Ferreiro dúas activistas feministas da nosa comarca todo elo dentro do programa das segundas ornadas do colectivo Chimarrao celebradas entre o 11 de marzo e o 15 deste ano 2014 vais o título 1972-2014 reencaminhando as luitas obreiras Que disfrute desa charla Vamos a seguir eh, analizando esas ornadas, eh, segundas ornadas, Ana Luce Q do des de marzo. Sí, que Lo... continúan o día 14, que é Benres, 14 de marzo. Sexta feira. A sete na Galería Sargadelos. Se desplazan estes, eh? Sí, van de un sitio a outro. Local na súa desdeiro, nave espacial. Local de Estreiro, Galería Sargadelos. Sí, sí. E que vai consistir esa palestra, Ana? Pois, segun pon aquí, vai, vai xe o nome discriminación sexual por gremios e sexualización do traballo Como ponentes, quen estarán? Lupe Cés e Lola Ferrey. Vamos a ver si todo isto é verdade É verdade. Conectamos con Paqui Completamente <risas> certo Temos a fortuna de ter dúas mulleres Realmente interesantes para, unha, para unhas charlas e para unhas ponencias Son dúas mulleres activistas na, na loita feminina Na loita en general Eh, bueno, esta serán esta charla en concreto queríamos que abrirá o, o ciclo de, de marzo deste ano. Por pelas datas que temos estes días porque mañá é o Día da Muller e eh, estas o sea, cousas, non queremos esquecer iso. Que... <risa> o Día <risa> da Muller debería de ser todos os días, pero sí, bueno. sí, sí. 8 de de eh, bueno. marzo, Día da Muller. Eh, neste sentido, pois pues, queríamos inaugurar as xornadas con esta, con esta charla, non foi posible e eh, a colocamos para o Enres Moi ben temos a sorte como xa, a sorte como xa digo de contar con Lupecs e con Lola Ferreiro. Uh -huh. Eh, bueno, Lupecs é coñecida na comarca, uh -huh. eh, está metida en, en distintos campos sociais de traballo. Eh Lola Ferreiro, para que non a coñeza, é eh, unha muller que vende Compostela uh -huh. que tivemos a, a sorte de vela nunha xornada nunha charla en defensa da lei do, do aborto. Eh, bueno, é moi interesante o tema que se vai tratar, sobre todo porque a muller, o tema da muller non so estar moi moi mirado dentro da, do que a loita obreira, dentro do que son as ponencias en xeral, dentro do campo do, da, da loita sindical. Pode ser pola pouca presenza femenina que houve tradicionalmente nos nos postos de traballo, como pode como pode ser nos asteleiros ou ou noutros ou noutros campos. É mm. eh, bueno E, ainda que o título só así un pouco tal, eh, o que se quere dar é unha perspectiva da, da historia da muller dentro da loita obreira, das participacións que poido ter e da discriminación que se poido sufrir, poido sufrir o xénero femenino por non estar integrada dentro de, destes, digamos, campos xerais de, de desenvolvemento dos traballos, uh -huh. non? E eu, personalmente, teño moito interés nesta charla en concreto. Uh -huh. Pode que se san como dous sectores aí esquecidos, agachados, non? nas luitas obreiras, non? as mulleres e tamén os inmigrantes. Non? Sí, tamén outro, os inmigrantes. outro sector tamén hai un pouco agachado, non, sí, non este... moi visualizado. Non? Seguramente o ano que ven entrarán tamén unha charla sobre a presencia dos inmigrantes dentro da loita obreira e como poder coordinar tamén a existencia destas de persoas dentro de destes movimentos. Uh -huh. Algo que engadir, é eh... Inacio, bueno, tamo, tamos aquí a moita xente Oxe, eh? a Fran, a André a Brais, a Chute e a Ignacio, que se incorporou agora Algo a que engadira isto? A ver Inacio aí que está bueno, Adiante Inacio Simplemente Che que te máis o micro Vamos, simplemente unha unha cousa, non? É dicir, que co respecto Eh... A sociedade neoliberal e o neoliberalismo non é algo mm, alleo a, a ningún de nós, a ningún de nós. Decir, todos os que estamos aquí eh, estamos influídos por eso, por neoliberalismo, non? E o neoliberalismo necesita tamén do conservadurismo para, para manterse como, como sistema. E dentro de eso por eso existe, por eso está habendo unha regresión, unha regresión con respecto aos dereitos das mulleres, non? porque necesitan o que decían sumisas en a casa para reproducir a forza de traballo ¿no? sí. entonces bueno é interesante esta, esta charla precisamente por eso porque uh -huh. empeza a haber agresión nos delitos das mulleres e porque había que entender o porqué ¿no? sucede eso Un, un divertimento, un, un divertimento, un monstruo, un, monstruo, un, monstruo, un, un monstruo una radio, unha radio, xogo. 86 de 86 un... a 8 monstruo, a monstruo. En, en Radio Felizpin, Radio, esta... radio. radio. Felizpin, a, a, a radio dos arrastros, dos monstruos, dos Nada vou estatís. A ver, para mí é un placer estar, para mí é un placer sobre todo Porque eu son unha persoa a que me preocupa tremendamente e me cabrea con frecuencia moito, moito O tema da invisibilización das mulleres na loita obreira ou en calquera outro, en calquera outro ámbito A data do desde marzo para min Ten unha significación especial para alén de, de a que ten para todo mundo Que para min tamén ten esa, non? porque con motivo desde marzo de 72 era unha nena eu naquela altura e foi a primeira vez na miña vida que fun a unha manifestación non? de uniforme, con el cuello duro, la capa, que era un desastre en Compostela, non? porque mataran a dous traballadores en ferrol. E isto xa naquelas alturas nos parecía intolerante, entón, Eh, fomos a... entón foi a miña primeira vez foi a primeira vez que vin unha carga policial en vivo e en directo e foi a primeira vez que realmente entendín que, que aquello era tremendo né? por eso ten unha significación especial por outro lado e tendo en conta que Ferrol xunto con Vigo son os verces da clase obreira galega, pois a min pareceu importantísimo, evidentemente, que o colectivo Chimarrao decidise dedicar unha das charlas do ciclo á loita das mulleres. A loita das mulleres no Movimento Obreiro e tamén a loita das mulleres pola súa liberación no conxunto das loitas sociais. No? E entón, pos dixen que sí enseguida, porque me pareceu pois importante, non? E entón, bueno, pois eu nada, eh, quería empezar decindo que o papel das mulleres na loita obreira sempre foi fundamental, pero sempre estivo invisibilizado pola dereita e pola esquerda, polos dous. E entón eu creo que é horas de ir recuperando esta memoria histórica tan importante e ir visibilizando as compañeiras, moitas delas xa imposible, porque non sabemos nin o nome, que pagaron coa súa vida, en moitos casos, e coa súa liberdade, en outros moitos, a súa participación na loita na loita da, da clase traballadora. Non? Como, de alguna maneira, mm, eh, eu entendo que... O conxunto dos dereitos das mulleres, o conxunto de todos eles, é un asunto que hoxe en día está entre paréntese, pero que tampouco, se acadara, tampouco era cousa pa tanto, eh? como que leváramos a cadado agora. Isto xa vai desenvolver Lupe moito ao final, despós de min, pero en calquera caso... O camiño que tiñamos percorrido cara a igualdade formal está seriamente ameazado E isto tamén é outro alicerce para que nos poidamos agora e despós tamén no coloquio e tal Falar aquí de cales son as cuestións pendentes Para min son a igualdade real, eh? desde logo, non só so a igualdade formal E para iso temos que partir da base de que a desigualdade das mulleres E a opresión patriarcal, en definitiva, que o que a provoca Ten varias dimensións e algúnas delas non se teñen en conta nuns ámbitos e outras noutros tampouco. Por exemplo, cando nos falamos de violencia de xénero, casi toda a xente, a imaxe que lleven a cabeza é un home batendo xa unha muller. E iso é evidentemente violencia de xénero. Pero isa é a parte máis visible e a menor parte, a maior parte está agochada. Logo nos vamos ao ámbito da esquerda e a desigualdade das mulleres parece que só sexa estructural? non? hai un sistema aí en abstracto que é o patriarcado que nos oprime e entón eu creo que mm, as mulleres temos a responsabilidade e a obriga de considerar todas as dimensións a vez e por eso vou a intentar hoxe aquí tamén falar de todas esas dimensións no cada día é dicir, efectivamente a desigualdade das mulleres é estructural pero tamén é interpersoal, tamén é intrapersonal tamén nos sentimos menos, ainda que nos saibamos iguais, sentímonos menos. Tamén no trato cos nosos compañeiros de vida, cos nosos compañeiros de militancia, cos nosos compañeiros de traballo, e en xeral tamén dá problemas este asunto da desigualdade. Moitas veces casi, casi, casi moi difíciles ou imposibles de detectar, imposibles non, E, sobre todo, hai unha desigualdade simbólica que eh, nos ajuda moitísimo, caso a inestimable colaboración, a non percibir a desigualdade como tal. Ou a non percibir moitas das súas expresións. Non? E todo isto, evidentemente, se proxecta na loita obreira igual que se proyecta en cada un dos ámbitos da, da vida. Ben... Eh, Históricamente, desde que é decir, eu non sabía moi ben Donde poro orixe da cuestión histórica para este foro de hoxe non? Bueno, A revolución francesa pois non foi unha revolución, foi unha revolución burguesa Por tanto, non parecía moi acaído Por tanto, decidín poñela nas primeiras mulleres Que deron o toque cara ao que hoxe chamamos feminismo de clase non? Porque, como decía Rosa Luxemburgo Quem é feminista e non é de esquerdas non ten estrategia e quem é de esquerdas e non é feminista non ten fondura. Por tanto, vamos a considerar as dúas dimensións a vez E eu decidín, entón, situar, colocar a orixe histórica deste movimento de mulleres Xusto cando a primeira muller que podemos considerar unha feminista de clase Empeza a decir as súas primeiras cousas E esta muller é Flora Tristán Creo que lle debemos render un tributo a Flora Tristán Porque eu supoño que aquí a xente que estamos hoxe aquí Todo mundo sabemos quen era marx, verdad? Quen era Engels, sabemos todos Non sei se todo mundo sabemos Quen era Flora Tristán e, Pero si conhecedes todas E todos a, a, proclama esta famosa De proletarios De todos os países unídemos, verdad? Que se la atribuimos a Marcia Engels era de Flora Tristán Este é un epígrafe Que a mi me interesa resaltar porque ainda que eles apuxeron a portada da primeira edición do Manifesto Comunista e, en consecuencia, se atribuiu históricamente a frase, a proclama, é de Flora Tristán. Flora Tristán era unha muller traballadora. Flora Tristán traballou desde os dazasete anos nun obradoiro de litografía, Era de, era de orixe, orixe económicamente acomodado Pero por unha serie de problemas familiares e da morte prematura do seu pai Quedaron na miseria e era puixosa a traballar eh, con daza sete anos Por tanto, era unha muller trabajadora en sentido estricto No sentido estricto da, da palabra non? Flora Tristán escribiu xa desde os primeiros momentos Que empezou a meterse en esto o que era, digamos, o feminismo socialista e acusaron a de utópica, entre outras lindezas. Entón, vamos a ver, eu creo que a súa axega é fundamental. É fundamental que ela, en 1840, escribira un manifesto falando do feminismo de clase e que oito anos máis tarde se publique por primeira vez, en 1848, se publique por primeira vez a primeira versión do manifesto comunista ignorando absolutamente toda esa cuestión. Eso sí, apropiándose da frase, da ¿no? proclama, pero ignorando completamente esta cuestión. Xa de vos o injusto ¿no? da, da cuestión. No propio ano 1848, en Estados Unidos, eh, faise público vamos o, o chamada Declaración dos Sentimentos, o manifesto a declaración de Seneca non con Elizabeth Stanton a cabeza e tal e cual, e tampouco recollen en posteriores, en posteriores edicións do Manifesto Comunista, Marx e Engels, ningunha cuestión sobre os dereitos específicos das mulleres, non? Eles daban en decir que realmente a revolución social pendente, que, era, que estaba pendente, vamos, literalmente pendente naquela altura en todo o mundo, xa traía pola man a liberación de todos os colectivos oprimidos, non? E claro, este pensamento nos conduza a unha postura moi coma Porque dice, ah, bueno, pues entonces para que nos vamos a molestar en andar luchando por cuatro cosas Si podemos loitar por unha sola Poder, podemos Pero logo despois daqueles pos venen estas lamas ¿no? Porque son un traen pola man a liberación de nada Que non se pule directamente e se curre directamente Porque o traia E ¿no? entón, eh, si colocamos aí a orixe de todo isto E... Pois ao millor podemos eh, tirar unha primeira conclusión e é Que as primeiras mulleres que dixeron Non, non podemos aturar que isto se celebre a, o sea, a expensas nosas, pero invisibilizándonos Foran pola súa vez invisibilizadas non? E isto foi o que ocorreu Eh, entón, a ver eh, nos colocaremos aquí a mediados do século XIX as orixes e os inicios da loita obreira porque son os orixes e os inicios da revolución industrial e portanto do traballo en serie e portanto da explotación salvase das clases traballadoras e tamén a das mulleres que en ese momento se incorporan masivamente ao ámbito productivo e ao ámbito do traballo en serie e, pero se incorporan inicialmente a maior parte delas se incorporan a un ámbito que é como a continuidade do traballo da casa, que é o ámbito textil. Non? As mulleres na casa xa tiñan a obriga de saber coser, de saber calcetar, de saber todas estas cousas, e ahora fano en fábricas, explotadas por unha serie de patronos, nomeadamente homes ademais, en unhas condicións terribles como todas e todos sabemos. Non eran... Terribles como as dos homes eran, máis terribles, eran o seguinte Xornadas de traballo máis prolongadas, evidentemente salarios infinitamente inferiores Porque estamos falando de salarios dentre de un 40 e un 50% inferiores por lei e sistemáticamente E falamos de situacións, por exemplo, no Estado español Donde unha obreira dunha fábrica podía ser despedida E isto saía así expresado na lei, por casar Non por quedar embarazada, por casar O feito de casar xa implicaba Que dentro de pouco tempo viría un embarazo Por tanto, vamos a irla despidiendo Que non nos toque las narices Isto está amparado pola legislación do Estado Ata 1928 Fixadeus en plena dictadura de Primo Mira que moderno era Primo De Rivera eh, Lesislou e dicho non pode ser esto non pode ser legal, esto non se pode facer cas mulleres, pero les islou e a partir dai pois non se visilou o cumprimento, tanto esa lei que despedía as traballadoras que casaban é unha lei que non se respeta exactamente ata 1931 tras a proclamación da Segunda República e o aparato da Segunda República obriga aos patróns a readmitir a todas as obreiras que foran despedidas desde a promulgación da lei, con efectos retroactivos. E xa aproveito para votar pois, unha primeira flor non? A, a Segunda República, neste sentido dos, dos dereitos das mulleres e das trabajadoras tamén. Na Galiza, aparte de traballar masivamente no sector textil, na Galiza había moi pouca clase obreira de homes tamén naquela altura. Eh? Galiza era un país eh, prácticamente dedicado a agricultura e a gandeiría, sobre todo a agricultura e tamén a pesca, e, tanto, naquela altura había moi pouca clase obreira. Pero as mulleres que se incorporaban, aquí hai dúas peculiaridades, incorporábanse a semade de ao textil, incorporábanse a conserva, E incorporábanse caso peculiar da Coruña A fábrica de tabacos E cito expresamente a fábrica de tabacos Porque é un dos bastións das, das loitas das mulleres Polos seus dereitos na... Ao longo de todos os anos, claro É de resistencia, é eh, tamén Contra a dictadura nos primeiros anos tan terribles De represión tan, tan cruenta vale. E entón, vale, vamos a ver Estas mulleres, todas Eu, como de alguna maneira había que clasificálas ou para entender millor o tema así pois vou como facer tres grupos ou tres apartados non? por un lado as que podemos chamar ideólogas do movimento do movimento obreiro do movimento feminista, dos dous por outro lado as que podemos chamar activistas e polo outro lado, que tamén son ideólogas en moitos casos e e polo outro lado a maior parte das mulleres trabajadoras de fora da casa ou de dentro da casa, a maior parte que son estas mulleres en moitos casos compañeiras de vida de dos, dos líderes obreiros noutros casos, non, siquiera eso pero son solidarias con xente que o está pasando mal e son elas que en soportan e logo vamos a ver un pouco máis polo miudo son elas que en soportan a loita pero nadie sabe nada delas Insisto, unha vez máis, dentro deste último grupo hai moitas mulleres que a estas alturas suponemos que non se pode averiguar nin o nome, nin a súa identidade nin exactamente o que fixeron logo veremos un pouco máis polo miudo a súa actividade global non? Bueno, pois das ideólogas a parte de, a parte de Flora Tristán xa citada non? E, e da, eh, podemos destacar algunhas de ámbito digamos eh, internacional Y, eh, me, pero antes necesito eu aclarar unha cousa Flora Tristán, aparte de, de acuñar o feminismo de clase eh, Descubre que verdadeiramente mmm, a lea que se provoca entre os homens e as mulleres Cando estas reivindican os seus dereitos É unha lea tramposa, patriarcal evidentemente E que non contribúe a millora de ninguén E di cousas como estas no 1840 e pico, eh? Di, a lei que escraviza a muller e a priva de instrucción, oprime vos, oprime vos tamén a vós varóns proletarios O xa sea, xa se daba conta e que a liberación das mulleres era o revés, tamén a liberación de outros colectivos En nome do voso propio interés, varóns, en nome da vosa mellora, a vosa, varóns En fin, en nome do benestar universal de todos e de todas, comprometo a reclamar os dereitos para a muller E isto decía unha obreira Pois eso, en 1800 antes do 1850 e, Digamos que se considera Que a partir dai Concretamente do 68, 1868 Se vertebra o movimento feminista E as reivindicacións iniciais do movimento son Dereito á educación para as mulleres A que non tiñan dereito a ir á escola máis alá De aprender a ler e a escribir E o que se chamaban as catro regras o recoñecemento dos dereitos humanos como cidadás que xa reclamaran na revolución francesa Olimpia de Gux e todas estas cousas o dereito ao traballo e salarios iguais Estos, Estas son as catro, digamos, liñas vertebradoras do movimento feminista na súa orixe no? a mediados do XIX Pola súa vez e ao mesmo tempo, claro Dentro do movimento obreiro, estamos falando do movimento obreiro xa vinculado casi internacionais eh? O sea, ca libertaria, ca socialista e, ca, e posteriormente ca comunista Había tres posturas, en tanto, en cuanto as mulleres reclamaban todo esto E, ainda que vos pasme, unha delas era mulleres á casa sen igual salario, ni distinto salario Á casa, que é onde tedes que estar Estamos falando de traballadores, insisto máis unha vez, da esquerda Que naqueles momentos era a esquerda a eh? non estamos hablando da hora que non se sabe onde está a esquerda eh, Bueno, si sí que se sabe a que nos vamos Ben, outra postura dentro do movimento obreiro daquela altura era Mulleres fora de certos traballos concretos que poden implicar eh, que perdan a súa virtude E seguimos falando da esquerda, no? E entón, por exemplo, exemplificaban como van estar mulleres Traballando nas fundicións can... Había algúnas, sé eh, que traballaban nas fundicións Cómo estar mulleres Traballando nas fundicións Si coa calor que vai, teñen que estar espidas De medio corpo para arriba Que escándalo é este Esto se decía, eh, en la esquerda E logo había unha terceira postura que evidentemente era defendida polas ideólogas da época que a defendía, por exemplo, Clara Zetkin ou Lily Brown ou Susan Salomo ou Alice Salomón que decía, a ver, as mulleres teñen que traballar fora da casa nos, nos, nos ámbitos productivos exactamente nas mesmas condicións que os homens nomeadamente nas mesmas condicións salariais e cos garantes eh, necesarios para iso, non? Pero eh, a, ao fío desto vou citar un dato que é absolutamente expresivo Eu recollín nun documento que atopei por outros motivos distintos aos desta charla xa hai moito tempo Un escrito de un escrito de Lucía Sánchez Saornil, que logo falaremos dela un pouco Que era unha muller daqui do, do Estado español, catalana en concreto, eh, libertaria e eh, Fundadora dunha organización que tuvo moita importancia, logo veremos Ela decía, vamos a ver eh, Na década dos 1930, no, dos 1930 Nos ámbitos socialista e libertario nomeadamente Que eran os mayoritarios naquela altura eh, Había sectores de militantes, obreiros Que culpaban as mulleres Que culpaban as mulleres Fixadevos ben de eh, das, das súas condicións laborais E o razonamento era Unha muller cobra o 40% menos por facer o mismo traballo E, en consecuencia, o patrón salelle máis rendible Si marchara de... E entón, a nos ofrecen contratarnos por menos cartos E temos que aceptar ou quedar na rúa En consecuencia, si as mulleres marcharan pa casa non habería este problema E tú dices Si sí". É dicir, a ninguén selle ocurriu que a culpa de todo iso era da patronal, por exemplo o así. Non, a culpa era das mulleres E pola súa vez recollo outro dato publicado nunha revista europea moi prestixiosa de temas de economía, sobre todo o World Values Survey de 2009, decir de antes donte, que di: Tras un estudio exhaustivo social con 200.000 casos, es decir, non hai máis pa onde ir, o 43% da cidadanía da Unión Europea en 2009 pensa que se houvese que escoller entre él el ou ela, en tempos de escaseza, eles son os legítimos propietarios dos postos de traballo. Por tanto, desde 1930 até a esta altura, non cambiaron tantas cousas. Poderon, puderon cambiar moitas cousas a nivel legal, a nivel xurídico, a nivel tal, pero non cambiaron as mentalidades das persoas que, fundamentalmente, o que nos conducirá se si hai xorte a igualdade real que é o que queremos por outro lado ben. por outro lado tamén hai outra cuestión que a mí me interesa moitísimo resaltar e que está vinculada co 8 de marzo eh, que se celebró recentemente o que se, máis ben que se celebrou se reivindicou recentemente non? vamos a ver vamos mm, Todo, eu eu durante, lustros, eh, durante lustros creín como moitas que realmente a orixe do 8 de marzo fora un incendio provocado polos patronos nunha fábrica na Cotton Textile Factory de Nova York concretamente onde morreran, o patrono pechou a, a fábrica por fora, plantou yo no minuto, entón morreron un montón de mulleres. A partir dai, eh, no segui, eh, no segui, eh, pois nos anos 20 do século pasado, se decide nun congreso internacional de mulleres dedicarle o día. E isto é mentira. Hai dúas teses de doutoramento feitas sobre o particular e din que ninxiquera existiu a Cotton Textile Factory. Que é verdad que houbo incendios en fábricas textís onde morreron moitas mulleres. Eso é certo, houbo varios pero ningún deles foi na Cototestifactory porque non existía. E elas descubriron cal fora o verdadeiro orixe do 8 de marzo, impresionante. A verdadeiro orixe do 8 de marzo foi unha marcha de mulleres que se celebrou en Petrogrado reclamando seus dereitos como traballadoras, a maior parte delas eran traballadoras testís, que foi durísimamente reprimida pola policía do zar, que as líderes da, do movimento foron eh, deportadas á Siberia, co que significaba eso naquela altura, e que evidentemente se silenciou, pero esa manifestación foi a espoleta da revolución de marzo, da revolución rusa estamos falando, eh? que xa é unha revolución proletaria. E isto se descubre en 2002 por primeira vez hasta ese momento todas pensábamos en el incendio de la cosa aquella del... claro, esto é intolerable non? si nos paramos a pensarlo ben decir, igual que a revolución francesa es decir, hai máis emblemática da toma da Bastilla pero que comenzou a revolución francesa foi unha manifestación de mulleres cara a Versalles pedindo pan e claro tú dices, pero isto que é? Es? es decir, estos son eh, loitas durísimas Eh, represións absolutamente salvaxes silenciadas durante, durante anos e anos e anos, anos polo poderío patriarcal e claro, o poderío patriarcal bueno, despues ya digo lo, lo que viene al final que se lo digo ahora igual non podo seguir hablando é <risa> pues que raspo mocho eh? pero mocho ben ben Concretamente no Estado español sabedes que a revolución industrial se retrasa entre, entre aspas con respecto a outros países de Europa e como tampouco nos vamos a pasear por toda Europa nin Estados Unidos con este tema porque nos interesa máis colocálo aquí temos que decir que o, o moviment, digamos que o movimento obreiro no Estado vertebrase definitivamente nos anos 10 nomeadamente nos anos 20 do século pasado e, portanto, a loita das mulleras no feminismo organizado e na loita obreira tamén. É desa mesma é desa mesma altura, Pero as mulleres, por exemplo, naquela altura e aquí no estado español, que non ocurría o mismo noutros países de Europa, por exemplo, estaban subordinadas xurídica e políticamente aos varóns e non tiñan ningúns dereitos propios, nin como trabajadoras nin como cidadas. Entón, a tutela era do pai e despós pasaba a ser do marido, e entón ela non podía facer nada sin a autorización de un dos dous, do que fose. Pero é que nada era tampouco asinar un contrato de traballo, era o marido que asinaba, e nada tamén era cobrar o seu salario por facer este traballo, era o marido que o cobraba. Así as cousas, evidentemente xurden as primeiras digamos, reivindicadoras de que esta situación non pode continuar así por moito máis tempo porque é un atentado gravísimo contra os dereitos da mitad de da poboación ou de algo máis da mitad da poboación non? e entón xurden eh, algúnas mulleres fundamentalmente neste caso do ámbito libertario temos que ter en conta que naquela altura o sindicato obreiro máis importante do Estado era a CNT era libertario de orientación ideolóxica e, tanto a maior parte da, das traballadoras e dos traballadores estaban afiliados aí. Tamén na UCT. Pero, eh, por exemplo, en, en, en, en países do Estado como Cataluña ou así, era a CNT principalmente que levaba a cabo as, as movilizacións e eh, todas estas cousas. E entón xurden algunhas mulleres do ámbito libertario vinculadas co CNT-FAI que empezan a decir cousas moi importantes. E cito a Teresa Claramunt, que a min é unha muller que me parece prodigiosa, Teresa Claramunt eh, traballou desde os 10 ou 11 anos e entón prácticamente non sabía ler nin escribir porque non lle era tempo de aprender, claro, na escola. Era unha obraira textil e cando se vinculou co ámbito libertario aprendeu a ler e escribir, escribiu varios libros, fixo todo un tratado sobre os dereitos das mulleres e foi unha das líderes eh, dos procesos pre-revolucionarios que se registraron en Cataluña antes da proclamación da, da República. No? Teresa Mañé, por exemplo, Teresa Mañé era máis ilustrada, eh? Teresa Mañé era a de Federica Monseni. Entón, ela e o seu compañero de vida tiñan unha imprensa e editaban unha revista, e, bueno, eran un pouco máis ilustrada E logo, Carmen de Burgos. Carmen de Burgos era socialista, e tamén era máis ilustrada. Pero todas elas coincidían en decir que non queríamos deixarnos engañar moito máis, que a revolución social non ia traer nada da man, que non se pulara por iso e que, por tanto, era indispensable prestarlle especialísima atención aos dereitos das mulleres, das traballadoras e das mulleres como cidadás tamén, que non estaba recoñecido ningún deles. Bueno, eh nessas condicións procláse a Segunda República. Proclamase a Segunda República tendo en conta que o proceso previo á proclamación que foi un traballo de base importantísimo porque recordamos que a, primeira, a Segunda República eh, proclamase á raíz da pérdida da, sea, da, de gañar as eleccións municipais do ano 31 do, do 13 de abril os partidos republicanos. Pero claro, isto ben precedido dun traballo de base inmenso, De miles de mulleres implicadas na loita contra a guerra colonial, por exemplo, de Marrocos De miles de mulleres implicadas naquela proclama tan bonita a guerra ou todos ou ningún Que era cando se pagaba, xente pudiente pagaba para non ir a guerra, para que os fillos non foran a guerra E entón iban outros no sitio E toda esa movida hai unha participación femenina importantísima absolutamente silenciada todo mundo coñecemos, todo o mundo coñecemos, supoño, vamos. Eh, pues a largo Caballero, todo o mundo coñecemos a Indalecio Prieto, todo o mundo coñecemos aos heróis de San Sebastián, pero a ninguna heroína, verdad? Una delas era Clara Campoamor, por exemplo. Ben, cando se proclama a Segunda República e se procede a iniciar o debate sobre a Constitución Republicana, etc., etc., Clara Campoamor, que era diputada electa, porque esta era outra cousa curiosa, as mulleres podían ser elixidas, pero non podían elixir. Isto dá lugar a que sin votos de mulleres, xa, evidentemente, só tres diputadas no Parlamento da República, e son elas as que se supón que teñen que defender os delitos das mulleres na Constitución. Eu creo que o debate, se te des a oportunidade real, me está colgado na rede, é moi fácil de encontrar, eh? o debate sobre a Constitución da, da Segunda República e nomeadamente sobre o direito ao sufragio para as mulleres, eso non ten desperdizo porque ponde manifesto dunha maneira inequívoca a misoxinia da esquerda naquela altura nesta altura ponen a outras cousas de manifesto pero naquela puxo a ese debate non? co que houve que oír cos, cos presuntos aparatos argumentais de que se si as mulleres non tiñamos cerebro de que se si as mulleres non valíamos para decidir de que se si as mulleres votásemos votasen naquela altura ian votar o que lle mandaran os seus confesores e os seus maridos de que si as, bueno, tremendo, tremendo, tremendo non? e creo que isto supón ese debate independentemente de que ademais o resultado fose eh, recoñecer o dereito ao sufraxo, eh? que tamén supón un antes e un despois da loita das mulleres polos seus dereitos no Estado español, refiro-me eh? eu eh, digo vos así as cuestións máis sangrantes que estaban naquel momento en vigor unha delas era que o marido podía cobrar o salario da muller, por exemplo Outra delas é que podía ser despedida, aínda que estaba regulamentado noutros términos. Outra delas é que as mulleres non tiña mm, acceso, non tiñan liberdade para acceder a moitísimas profesións. E, por suposto, non tiñan dereito ao voto. E temos que dicir que nas zonas industrializadas Traballaba aproximadamente un 24% das mulleres E incluían as que se dedicaban ao chamado servizo doméstico eh? Dentro dese 24% eran ou obreiras ou mulleres que se dedicaban ao servizo doméstico E desas todas, o 80% estaban solteiras ou eran viúvas Por tanto, este era o panorama naquele momento eh? ben. Outra cuestión que tamén é importante destacar Era unha obreira, perdón Un obreira naquela altura que tuvera fillos e fillas pequenos era unha muller que vivía permanentemente angustiada porque non tiña os fillos e as fillas quedaban na rúa non tiña onde deixarlos porque non abría plazas escolares abondas e en consecuencia non tiña onde ir Por tanto, a muller estaba traballando na cadea de producción correspondente preocupada constantemente por si estaba pasando algo ás súas su, fillas e aos seus fillos estamos falando do ano 31, eh, do, do século pasado evidentemente eh, non había comedores sociais, nin públicos, nin moito menos escolares e portanto as criaturas pasaban fame pois, con certa frecuencia, as mulleres tamén E os homes tamén, pero menos Porque flotaba no ambiente Aquela historia de que como ele é o que Traballa máis e se forta, Habrá que o mellor Hasta onde se poida Isto entón, tamén é outra das diferencias Estamos falando de pasar fame Ben eh, Non había As mulleres non tiñan Subsidio de Por maternidade por tanto, Eh, cando parían, pois tiñan que incorporarse ao traballo aos oito días Oito días que evidentemente non cobraban eh? É dicir, só se podía permitir oito días Porque se se permitían máis tempo daquela non entraban ingresos na casa E se dá a casuística de que como as mulleres Para, para digamos, investir o menos tempo posible en estar na casa e tal Non, non querían desperdiciar ningún momento parte, Pois moitas parían na fábrica porque aguantaban hasta o último momento ali e entón pois, parían na fábrica xa vos podedes imaginar en que condicións parían na fábrica ben. o acceso á asistencia sanitaria era moi restringido evidentemente e, como elas non tiñan ingresos propios só podían ir maiormente aos hospitais de caridade isto inclué, claro, ser atendidas por exemplo as que parían na casa, que a malloría parían na casa eran atendidas por persoal non cualificado, porque o, o, digamos, o corpo a profesión de matrona non estaba regularizada, nin as matronas estaban formadas en ningún lao, nin nada de todo esto. Eh? Atendían as veciñas ou as chamadas expertas, por exemplo, que existían tamén, e entón a cantidade de mortes eh, por, por problemas de embarazo, parto e puerperio era elevadísima por infeccións tras o parto, por hemorragias tras o parto, en fin, por mala atención, en todo caso, era elevadísimo. Ben. Eh, teño que decir tamén, e isto é que o teño que decir porque hai un tratado moi bonito de mulleres libres sobre o particular, a prostitución estaba regularizada. A prostitución estaba regularizada. É decir era legal naquela altura e para a maior escarnia das mulleres os locais onde se, se, se prostituía as mulleres eh, cotizaban ao Estado para a atención das chamadas naquela altura enfermedades venerias imaginade vos do que estamos falando decir, a patrona, a ma madama ou o madamo no local correspondente pagaban a cantidad de cartos mensuais ao Estado para que as mulleras que padecían enfermidades de transmisión sexual fóran atendidas e llos acaba da pel, dicir, era era tremendo, era perverso, era sórdido, era horrible, non? E aí estaba regulamentada as neses términos, non, a, a prostitución. Ben, por outro lado, no 1931, o 44% da poboación maior de 10 anos era analfabeta e concretamente o 55% das mulleres, maiores de 10 anos eran analfabetas. Os plans de estudios para os nenos e para as nenas eran diferentes, e entón os nenos estudiaban toda a primaria, etc., e logo o bacharelato e despois unha carreira os que podían ou que fose, Pero as nenas non, as nenas estudiaban o que se chamaban, ou se aprendían a ler e a escribir na escola, e o que se chamaban as catro regras, unha restar, multiplicar e dividir, e logo despós aprendían a levar a casa, a coser, a bordar, a, a, a, a, todas estas cousas. Ese era o plan de estudios das, das nenas naquela altura. Por tanto, O número de mulleres que accedían a estudios superiores era escasísimo e era tras unha formación normalmente ou nun colexio privado dos cales o 90% estaban en máis da en máis da igrexa ou porque a súa familia tiña unha certa formación e na casa se iban se iban culturizando. Ben. E, digamos que isto eh, eh, todo no que senón nos dá tempo a lo máis importante en esas condicións proclamas a segunda república e, oh, é dicir, unha das cuestións que convén destacar é que a república recoñece dereitos de ciudadanía tamén para as mulleres pero tamén para os homens e dereito a educación e funda escolas e tal e cual dentro do primeiro ano da súa proclamación e ademais a maior parte dos cambios teñen carácter constitucional Decir, por exemplo, a expropiación das colegios religiosos Que eran o 90% dos colegios privados E a súa conversión en institutos laicos e en escolas laicas e así Eso fixose dentro do ano 31 A unificación dos plans de estudios para nenas e para nenos Fixose dentro do propio ano 31 é decir, Desde abril até dezembro do 31 Créanse, eh, es, miles de escolas públicas créanse miles de prazas, por tanto, para que as criaturas podan acceder, créanse cantinas escolares para que coman quente todos os días, e créase o patronato das misións pedagóxicas que educa a poboación adulta analfabeta. alfabeta. E todo eso orzamentáse no propio ano malia que xa non estaba o período orzamentario aberto. Como ahora, igual que en el gobierno del Estado, vale. De Ben, todo isto sitúa ás nenas e, portanto, as futuras mulleres nunha posición distinta absolutamente ante a vida E, portanto, María, que moitas delas van ser obreiras de cadeas de producción, etc créase unha certa conciencia de cidadanía e unha certa conciencia, digamos, como traballadoras como traballadoras que reclaman os seus dereitos de clase pero tamén os seus dereitos de xénero e aquí empeza outra vez a camorra ¿no? este debate famoso de si marchara despa casa nós teríamos salarios máis dignos porque os patronos non sei que, non sei quanto é como consecuencia de todas estas cuestiónes ¿no? por tanto eh, as organizacións de mulleres nesa altura, na época da república o papel fundamental que cumpren é concienciar as mulleres, digamos, eh, dito en términos así máis clásicos, propiciar o factor subjetivo da revolución. No? E o cambio de mentalidade necesario para que as mulleres se sintan e se saiban cidadás, se sintan e se saiban traballadoras cos mesmos dereitos cos homens, cos homes traballadores, que non eran moitos tampoucos dereitos, e se saiban, por tanto en igualdade de condicións para facer a revolución que se consideraba pendente, que naquela altura era a revolución socialista seguindo o modelo soviético maiormente establecida no Estado vale eu por exemplo teño registradas unha 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 12 organizacións de mulleres son a Galiza son nos tres primeros anos da República de 0 a 12 isto é un grandioso vamos, desde do meu punto de vista de organizacións de mulleres que algunhas delas evidentemente non eran proletarias pero que a maioría sí E isto é moi importante destacálo tamén é importante destacar que unha organización polo feito de ser de mulleres e polo efeito de ser de mulleres traballadoras non quere decir necesariamente que seja unha organización feminista algunas delas non o eran e entón eu vou establecer unha comparanza entre dous modelos organizativos con dúas ideologías diferentes e con un grau de feminismo absolutamente distinto por un lado está a unión de mulleres antifascistas, a UMA a UMA é unha organización que ten cent... que chega a ter no Estado 200.000 afiliadas eh, a UMA foi montada pola terceira internacional en todos os países de Europa e en Estados Unidos tamén en América do Norte e foi unha asociación que promoveu que promoveron os partidos comunistas dos, dos distintos países do, do mundo Eran organizacións de mulleres, eh, sobre todo antifascistas, que porén non tiñan carácter sobre todo reivindicativo dos dereitos das mulleres. No? Eu creo que nese eido as mulleres comunistas, son con das comunistas falo das mulleres do Partido Comunista, claro, que era o único Partido Comunista que había naquela altura, son con bastante diferencias máis puteadas de todas as mulleres da esquerda polos seus compañeros de militancia, no? e por suposto, nomeadamente, polas direccións do partido, que era moi vertical no seu funcionamento, moi vertical. E se crea, máis menos ao mesmo tempo, outra organización, neste caso por mulleres libertarias, que se chama Mulleres Libres E eu leo vos un par de epígrafes ou tres do seu programa porque a mí me parece importantísimo Eran mulleres traballadoras, a malloría delas mulleres obreiras e estaban implicadas nas loitas obreiras eh? Independencia económica da mullere xa que logo acceso deste de ao trabalho remunerado con instalación generalizada de comedores populares de garderías 1930, eh? 32 en concreto Amor libre e unión libre porque estas mulleres defendían eh, digamos as alternativas ao matrimonio patriarcal ao matrimonio burgués e por suposto ao matrimonio eclesiástico que naquela altura xa non tiña validez legal ninguna eh? desde o 31 non atuvo Transformación das estruturas autoritarias dentro da familia Relacións igualitarias e solidarias entre os homens e as mulleres, entre as nenas e os nenos Edic Educación en igualdade e en liberdade Información e debate sobre a sexualidade Información sobre métodos anticonceptivos, abolición da prostitución e instalación masiva de liberatorios da prostitución Vamos a ver, Molleres Libres, e fixadvos a gravedad que ten o asunto, polo menos pa min eh? Molleres Libres chegou a ter no Estado 28.000 afiliadas Que pa aquella altura eran moitísimas mulleres E chegou a ter unha organización perfectamente vertebrada en agrupacións locais Concretamente na Galiza había dúas Malía a todo isto e as súas propostas que fixeron e a todo o labor que desenvolveron Nunca lograron chegar a ser a cuarta organización do Movimento Libertario Ibérico Que estaba formado pola FAI, que era o partido ou a organización Pola CNT, que era o sindicato E pola Xuventudes Libertarias, que eran a Xuventudes do, do asunto do Movimento Esas tres organizacións configuraron o Movimento Libertario E Mulleres Libres non lle permitiron entrar nunca no Movimento Libertario Ibérico. Suponemos que o asunto libertario non había máis pondir, era a esquerda máis radical que había naquela altura. Ah, pero, ah, el patriarcado, non, non entraron. Eh, mal e a todo isto elas seguiron sempre loitando polos dereitos dos traballadores, eh? e das traballadoras, pero dos traballadores tamén. É dicir, isto eh, é unha das moitas provas inequívocas que temos na historia recente de que o feminismo nunca foi excluínte. E sempre, eh, digamos, incorporou a súa estava reivindicación a, tal, a loita dos traballadores tamén. Non? non foi o mismo ao revés, non sucedeu igual ao revés. Ben. Eh, outra cuestión que tamén é importante é que algúnas das mulleres libres... O sea, nos, por exemplo, temos... Na nosa historia, a primeira muller ministra do mundo, se si temos, bueno, a primeira muller ministra, a, a primeira muller equivalente a ministra do mundo foi Alexandra Kolontai, na Unión Soviética, que era comisaria do pobo, que era o equivalente, digamos, pero non era o mismo, e entón Federica Monseni foi a segunda. Ministra de Sanidade, para máis detalle, no? Federica Monseña está en moi pouco tempo Era unha perfecta desconhecida para a maioría da, da ciudadanía Tendo en conta a súa relevancia, o seu papel E as cousas que fixo no pouco tempo que durou a frente do Ministerio Creo que, mm, pois si tocan a unha, nos tocan a todas que, Se silencian a unha, silencianos a todas né? E fuxa o que decía Federica, por exemplo eh, Sobre o particular que estamos falando Entre o anarquismo teóricamente emancipador da muller e a emancipación real desta levántase un muro de presuizos, de temores, de egoísmos e de baixezas E Lucía Sánchez, da que vos falaba antes que, que tiña o tratado sobre o debate das mulleres pacas, etc. Decía, o, mundo vas, o mundo masculino ven pendurando fronta a muller en dous conceptos extremos o da nai e o da prostituta, do sublime ao abxecto, sen detersen o estritamente humano, a muller como individuo racional, pensante e autónomo, e estamos, seguimos falando dos anos 30. Outra, outra das mulleres libres. Non loitamos contra os homes. non pretendemos sustituir o dominio masculino polo femenino, É preciso traballar e loitar xuntos porque senón nunca chegaremos a revolución social Pero necesitamos a nosa propia organización para podermos loitar por nos mesmas Isto era defendendo non a existencia, por exemplo, de mulleres libres bueno E aquí, vamos a ver, por exemplo, mulleres libres Cando, cando se produce o levantamento fascista E eh, digamos así as clases traballadoras, o povo empeza a armarse para e a organizarse para defender a república aquí temos unha serie de exemplos que son absolutamente terribles desde o meu punto de vista e que é imprescindible comentar por exemplo naquela altura había unha organización que era a Xuventude Socialista Unificada que se fundou a raíz da, da unificación, como se o nome indica das Xuventudes Comunistas do Partido Unista e das Xuventudes Socialistas do PSOE de Pablo Iglesias Isto lo aclaro porque non é o mesmo que el de ahora, é o outro Entón, unificanse as juventudes E hai unha relevancia de, de molleres aí importante O sea, hai un número de mulleres importante E ademais ten relevancia cualitativa Cando se produzo o levantamento fascista Son as mozas, a unión de muchachas concretamente de Madrid As que toman a decisión de subir en camións a serra A defender os depósitos de auga de Madrid Vos imaginades que pasaría en Madrid si caen más dos fascistas Os depósitos de auga Pois que supoño que Madrid caen tres días ou como moito nunha semana Foron elas as que idearon a maniobra Foron elas as que organizaron a subida E foron elas tamén cos seus compañeros as que subiron dúas semanas máis tarde mandaronas para retagarda a todas facer uniformes e máis roupa de abrigo para os soldados que estaban na frente algúnas non quisieron marchar por exemplo supoño que escoitastes falar dela porque además hai un libro lindísimo que fala da súa vida Rosario Sánchez Mora, máis conhecida como Rosario Adinamitera Sónavos que Miguel Hernández lle fixo unha poesía impresionante, non? Rosario Adinamitera Sobre tu mano bonita, celaba la dinamita Sus atributos de fiera Pois pues esa muller dixo que ela non baixaba Emalia que quedou sin unha man Manipulando Porque facían bombas En, en, en botes de leite condensado bueno, Como podían e tal e igual E entón unha destas unha accidente Explotou unha desas latas, bomba E Rosario eh, eh, Sánchez Mora Perdeu unha man E a pique se estuvo de perder a vida Pero bueno, finalmente salvou a vida Pois tras a convalecencia en un dos hospitais de Guerra Camión Madrid Dixo que la volvía a subir para a Serra E subiu E botou toda a guerra de, de miliciana e de carteira Levando a correspondencia tamén aos soldados E portanto atravesando as líneas eh, Co perigoso que era iso Vengo Eh, entón, outra cuestión que ocurría na fronte, por exemplo, de Aragón, que, ma, que a, fronte, a fronte de Cataluña e de Aragón había unha relevancia moi importante de xentes do ámbito libertario, tamén do POUM, eh, tal e cual, e entón había moitas máis milicias populares que no centro, que había máis exército, digamos, regular, non? E entón subían trens completos de mulleres prostituídas para o frente, para el goce de los milicianos estos libertarios. E fixade vos os panfletos e os cartaces que facían ao respecto ás mulleres libres. Combatentes, non sexades vos os nosos propios camaradas que en entorpezades con conduta de señoritos un labor xa difícil de por sí. Axudadenos a que todas as mulleres se sintan responsables da súa dignidade humana. Non eh, cigades a atropelar as que como único medio de existencia teñen que soportar a vosa tiranía de compradores mentre nos nos esforzamos en atopar o millor medio de emancipar esas vidas combatentes, cooperade con nos nesta tarefa Este é un texto de mulleres libres que se espallou en forma de panfleto en forma de cartaz, en forma de tal e cual a partires de febre, de, de, de febreiro do 37 Mentre isto ocorría e antes de que isto ocorrise El mismísimo Buenaventura do Ruti decía Que se si había que ametrallar o tren, ametrallábase o tren Porque o importante era a victoria Non chegou a ametrallalo, eh Pero xa me parece moi potente que o diga Vamos, que o diga en público, que o digan eh, por un alto falante ¿no? Esta era a contradicción fundamental que había no Movimento Obreiro Porque eu a defensa da República, creo que foi unha guerra obreira non? Eh, contra contra o fascismo e tamén contra o capitalismo non podemos esquecer o que pasou en Asturias no 34 ben, eh, entón, o papel das mulleres durante a, durante a loita pola defensa da democracia e durante a loita pola defensa do socialismo tamén é tremendamente relevante pero absolutamente silenciado por exemplo Durante os anos que, é dicir, dende 36 ata o 39, por Cataluña que había moitísima industria textil e, por exemplo, en Moncluí que había moitas fábricas eh, que eran de propietarios directamente aristócratas, porque aí se juntaba o capitalismo co aristocracia, son expropiadas as fábricas. As fábricas textiles son xest... e as fábricas de guerra tamén de armas e de balas e de tal y cual, son xestionadas sobre todo polas mulleras porque os homes estaban no frente hai un documento que recolle que tras a victoria a fascista e, portanto, a recapturación das fábricas e dos medios de produción o propio Conde Güell recoñece que as fábricas funcionaban moito mellor cando estaban en máis das traballadoras que cando estaban nas súas pero isto non se sabe tampouco é dicir, que mulleres que ata cinco anos antes Eran analfabetas, estaban metidas na súa casa, non tiñan organizacións propias, etc. Se si estionen unha moitas, non unha fábrica, moitas, millor que, os, millor que os patróns, esto non se dá a conhecer tampouco. Mais unha vez, as nenas van á escola e non aprenden este tipo de cousas, nin outras tamén moi importantes. Vale... Eh... Digamos que esta actividade das mulleres durante a República e nomeadamente durante a resistencia é, é, é penalizada, é invisibilizada pola esquerda, non é coñecida, por tanto, nin nada a coñecer nin nada de nada. pero, en cambio teñen que pagar un prezo altísimo cuando venxa a represión fascista. Si as mulleres foron igualmente fusiladas foron igualmente torturadas, foron igualmente paseadas e encarceradas, e todas estas cousas, e exiliadas e todo isto, foron igualmente reprimidas que os homens, pero a maiores, sufrieron outro tipo de represión moito máis cruenta tamén, a parte da outra. Foron sistemáticamente violentadas, violadas en moitas ocasións, nos cuartéis de, da garda Civil e da policía de Falange na Dirección General de Seguridade, foron abusadas de todas as maneiras posibles sexualmente, Foron rapadas, peladas e paseadas Así peladas polas vilas e polas cidades Foron purgadas con aceite de ricino E foronlle roubadas as súas criaturas Non, eu lembro, por exemplo, perfectamente Que cando aquí, supoño que ti tamén Cando aquí nos enteramos Tras a, tras a finalización da dictadura de Argentina, non? No 82 E empezamos a enterarnos aquí de cousas que non se sabían, evidentemente Por exemplo, falaban do roubo dunhas 20.000 criaturas, a súas nais, en normalmente presas en, en, en como llaman, en centros de detención clandestinos e tal e cual, e dadas eh, regaladas en adopción a familias a fins á Xunta Militar correspondente, non é e, e quedamos escandalizadas absolutamente. Eso foi porque non sabíamos que aquí se chegaron a roubar hasta 200.000 Dentro do ano 39 e o ano 45 E entón hai relatos espeluznantes xa, Moitas veces, mulleres que detiñan estando embarazadas Esperaban a que pariran Cando parían, fusilábanas E entón a criatura pues, era regalada era... Pero eso era legal, regal... había unha lei que poñía porque en argentina non había, eh? aquí había unha lei que ponía. E iso se facía perfectamente legal, porque había unha eminencia de la época que era unha lumbrera, que era o coronel de infantería Antonio Vallejo Nájera, o pai dun que saía pola televisión falando de la depresión e esas cosas todas, y tal, que decidió que ser roja pues era unha enfermedade, o marxismo era unha enfermedade que se transmitía a través da educación e que, en consecuencia, as mulleres rojas, marxistas e todas esas cousas non podían criar os seus fillos, porque iso era semente do diaño, prácticamente non o que había que facer era sacarlos da súa custodia e darlos a familias de bien e respetables e honorables e todas estas cousas e convenceu a Franco de que isto era así Franco debía ser fácil de convencer deste tipo de cousas e, por último, Crearon unha lei, pero unha lei que tuvo consecuencias tan angustiosas como as seguintes. Por exemplo, contan unhas presas comunistas que votaron moitos anos no cárcere de Saturrarán, no País Vasco, en, en Ipúzcoa concretamente. O cárcere de Saturrarán estaba feito prácticamente na, no mar, é dicir, na beira do mar, non? Entón, cando subía a marea, por exemplo, as presas chegaba ya ao gaucheón, yo sei, cousas así, eh? Bueno, pois, pues, na cárcere de, no cárcere de Saturrarán había moitas mulleres que tiñan fillas e fillos pequeniños, porque astos cinco anos podían non estar con elas. E un día chegaron con un camión, meteron todos os nenos e todas as nenas para vacinar, según dixeron, e non xos devolveron. Entón, a angustia de estar no cárcere sin saber o que vai pasar, unese a angustia de non saber o que foi do teu fillo, nin filla, a cal probablemente non vas volver a ver, nunca máis, como así foi en moitos casos, non? Por tanto, estas foron as consecuencias e o prezo que tuveron que pagar as mulleres pola súa lealdade a clase obreira e a república que pola súa vez a silencio polo seu lado non? Entón, estamos falando de unha victimización dese estilo tan sangrante e tan tremenda E... Ainda así, e todo elas seguiron. Eu presenciei unha anécdota bonitísima que tú Vamos a ver, nós temos unha compañeira no Movimento Feminista que vive na Coruña, que se chama Marta Paz, suína, que é pintora. Non? E ela hai dous anos ou tres anos decidiu homenaxear as mulleres, da, as mulleres que loitaron pola, pola democracia e polos dereitos e tal facendo unha serie de retratos delas non? e entón isto foi eh, fixos unha primeira exposición na Coruña e entón fixos un acto de, de inauguración e tal e, bueno. e entón unha das mulleres que aparece retratada por Marta, que se chama eh, Basilisa Basilisa González al, eh, cume a Corales é unha muller que formaba parte dun grupo de mulleres que facilitaban a saída de persoas moi perseguidas e moi buscadas e que corrían perigo as súas vidas a través do mar e caeron todas xuntas no que se chamou a caída das atochas caeron todas xuntas e, e, bueno, foron torturadas foron, e, estuveron no cárcel en moito tempo, etcétera etc a única foto que se conserva de base ilisa é unha foto dela paseando con outra muller máis menos da súa mesma idade por los cantóns da Coru do Ganchete e é unha foto moi bonita, non ten moi boa caridade pero é moi bonita e entón, mal e que ninguén coñecía a muller que a acompañaba Marta decidiu retratalas as dúas non? porque, bueno, dixo, pois sería unha amiga, unha familiar Alguien. e então fixe un retrato que no canto de saír de corponteiros saen como de aquí para arriba, pero saen as dúas. E ali estaba o retrato. Entón comentando este asunto, comentando quen era Vasilisa e comentando que papel xogara Vasilisa na fuxida de xente perseguida e o que lle pasou despois, etcétera, etcétera, tamén sin na lei que ninguén sabíamos quen era a outra muller porque non tiñamos maneira de, en fin, de controlar a súa identidade. E entón no coloquio, ali había unha muller que dixo, a outra muller era miña aboa. Bueno, e entón, claro, a invitamos a subir para mesa para que nos contara, e, bueno, pois ela nos contaba que a súa aboa tamén estuvo no cárcel e tamén foi unha das mulleres da caída das atochas. E que estando no cárcel, ela enfermoulle unha filla pequena que tiña moi enferma, de feito morreu a rapaza. E entón a rapaza pues, chamaba por súa nai, cando estaba no leito de morte. Bueno pues, Un grupo de mulleres do barrio de Monte Alto, que en principio non estaban implicadas en grandes aspavientos, nin en grandes historias, presentáronse no cárcere da Coruña, pediron falar co director e ofreceronse a quedar ali no seu lugar para que esta muller pudera ir a atender a súa filla nos últimos momentos da súa vida. Esto é a loita obreira das mulleres tamén. Non llo permitiron. Non aceptou o trato, director. E a filha morreu sin ver a nai. Que vos parece? Tremendo, non? Pois isto foi así. Contado por unha das netas de, de, de Pura. Decía Pura era a miña boa, decía, non? A, a muller esta. Ben. Ben. E comeza un período no que as mulleres se ven obrigadas, no que as mulleres da esquerda, as mulleres trabajadoras se ven obrigadas polas circunstancias a facer un labor tremendo, tremendamente perigoso tamén, pero moi solidario, de acoller, agochar, alimentar aos fuxidos. E isto non é só Galicia en todo o estado. Eh? Quero dicir, hai mulleres, por exemplo, que se recolleu moitos anos máis tarde a súa historia, dunha trayectoria impresionante non sei se conhecedes por exemplo a Matilde Landa Matilde Landa era unha muller comunista era unha das pouquísimas licenciadas universitarias que habían estado naquela altura e Matilde Landa tense que facer cargo da organización do Partido Comunista en Madrid porque os dirigentes que había naquela altura ou estaban presos ou fuxidos ou exiliados ou mortos ou tal. e ela organiza unha rede de... Protección para a xente que tiña que sair de Madrid E de amañar fuxidas, etc Cai en tres meses Matilde Landa cai en tres meses E teñena Catro meses en gobernación Aquello era temible Porque catro meses implica tortura diaria durante catro meses eh? A Matilde Landa non lle tocaron Estuvo catro meses ali Pero non lle chegaron a tocar nunca tiña tal don de palabra que os convenceu de que se si ela soubera algo do que querían saber, ele xotería dito que lle tiña moito medos paus. Por tanto, por moito que a Mayaran non podía decir nada porque nada sabía e coas súas dotes de palabra logrou estar ali 4 meses Eh, sin que lle tocaran un pelo e logrando din, que as mulleres que a coñeceron e que sobreviviron aquel horror e logrou que ao menos 30 detidas que tamén estaban ali baixo tortura se afiliaran ao Partido Comunista dentro de Gobernación impresionante as, con, ela, con Matilde puideron as monxas a Matilde mandaron a para a prisión de Palma de Mallorca que estaba rexida por monxas, como a maioría das prisións da época, e Matilde eh, non estaba bautizada, porque a súa familia era laica, e entón elas querían que se bautizase para dar a conllecer nosotras alas presas las convertimos, que vienen pa aquí de catecúmenas e marchan bautizadas, e entón Matilde dixo que non eran as súas creencias, ¿no? que non se pensaba bautizar. Chegaron a presionala con retirarlle o leito aos fillos das outras presas e entón ela non pudo soportar esa presión e tirouse pola ventana suicidouse pois, aos tres anos de estar presa ou algo así e comeza, nese momento, comeza o período da resistencia armada contra a dictadura aquí na Galiza, por exemplo <coughs> foi unha das zonas do estado onde hubo moita resistencia moi ben organizada e durante moito tempo pero eu sempre pensei que os guerrilla e os eran homens todos pero había mulleres tamén había mulleres que subiron ao monte dicir, había mulleres que participaron na guerrilla co fusil na Mancito na zona de Ferrol, por exemplo eh, as irmás gallego a Beledo, Marita e Josefina na zona de Curtis Isabel Ríos Lezcano na zona de Lugo Enrique Totero Blanco eh, Chelo Rodríguez López tamén Chelo está viva aínda, por certo e todas estas testemunhas das mulleres na guerrilla antifranquista recolle unha site dousa anos e pico aurora mar con un libro fantástico que se chama Mulleres na guerrilla antifranquista na Galiza onde recolle sobre todo a partir de testemunha oral de mulleres que están vivas e de outras que os familiares e foron contando as familias e foron contando Cuestión, no? E aquí ponde manifesto Aurora Marco Por primeira vez así que se saiba no? Porque aquí os libros que hai sobre a guerrilla Antifranquista na Galiza non fala das mulleres Ningún vale? Das mulleres activistas Ningún, é moitísimo menos Do que Aurora chama guerrilleiras da Chaira É dicir, a estas alturas Sabemos que a resistencia Armada fronte a dictadura Sería inviable sin o apoio das mulleres A esas mulleres Aurora Chamax e Guerrilleiras da Chaira. E son mulleres que protesen a guerrilla, que alimentan aos guerrilleiros, que os agochan moitas veces e que cando caen os seus compañeros de vida que eran enlaces e traían e levaban información, etc., elas collen o relevo. Mataron centos de mulleres, torturaron miles de mulleres e a malloría delas non sabemos nin os nomes. Impresionante. E, vaya, creo que lle temos que rendir homenaxe tamén a elas, non? Ben, tampouco se sabe, a ver, durante os primeiros anos da dictadura, no Estado había 70 cárceres de mulleres, 70 cárceres de mulleres. Si, sí, pois acabo. Ti crees que a actualidade é a partir de dai? Si, sí, porque eu acabo enseguida, non teño problema. Eh, Ti, remato, tranquila que, eh. A ver, en cinco el minutos Despois xa má modo que me deixes Ahora me cortaste así el... Bueno, da igual Vamos a ver, simplemente decir As fazañas das mulleres nas cárceres franquistas Son inconmensurables Por exemplo, da cár do cárcere de ventas Saía, cosían, tiñan instalado Un taller destos de, de la rendección de penas Por el trabajo que as comunistas decidiron instalar e elas idearon un sistema no que lograban que un tercio das prendas que se confeccionaban ali saíran directamente pa guerrilla clandestinamente da prisión e se si isto fan os homes nunha prisión de homes saen na portada do New York Times directamente isto lo cuenta esto, esta Juana Doña nun libro que no, ahora reeditaron en horas e horas que tamén o recomendo, eh, por certo que se chama desde la noche y la niebla e mais ningéns, o sea, isto non se sabía hasta hace pouco tempo. Ben. Cal o papel das mulleres na loita obreira da dictadura franquista, por tanto, a partir dos anos 50, pois pues, o papel das mulleres é o todo. Porque fan o mismo que na guerrilla. É dicir, soportan a loita dos homes, soportan correr coa familia, soportan traballar no que poden cando os homes están no cárcere, e por tanto, a familia non podería subsistir noutros términos e ainda encima van a visitarlos e levan de pouco que teñen, aos pais, aos compañeros, aos fillos e aos irmáns. E organizanse nas portas das prisións para soportar a represión que recai sobre elas tamén. Porque os puteos nas filas de... Isto contan no moitísimas mulleres que están vivas ainda, eh? Decir, de compañeiras de líderes obreiros. Os puteos nas, nas filas de entrar ás visitas con alimentos, porque naquela altura se permitía levar comida aos cárceles e tal... Chegan a extremos insoportables As viaxes eh, eternas A prisións de fóra do, do país hasta... E entón Empezan a apoyarse unhas ás outras E empezan a organizarse aí E daí sai o MDM Que é a primeira organización de mulleres da dictadura Igual que a UMA Eu creo que o MDM non foi feminista Hasta moitísimos anos máis tarde Pero unha organización de mulleres obreiras E por portanto hai que citala Foi a máis potente en número de afiliadas Do Estado español eh? Y, y con esto llegamos a organización del feminismo actual que lo va a contar estupendamente mi amiga Lupe es y perdonar por el tirón ¿no? que os dip es que me emociona mucho esto que... lo siento por la Eh, parece como que estou roubando o tempo a todas estas mulleres que tamén nos puso en contacto con todas elas aquí Lola, pero, bueno, eu tamén traigo algo que decirvos, e, eh, eh, polo tanto, vou aproveitar a ocasión, non? E así tamén o pactei con, con Lola antes de vir para aquí. E, en primeiro lugar, bueno, agradecer aquí ao colectivo do Xemarrao que me dera a oportunidade de participar hoxe aquí nesta concurrida sala, e eh, ontes estive noutra das xornadas e a verdade é que quedei moi contenta me pareceu un debate moi interesante o que houve onte creo que eh, poucas veces se consiguen crear espazos de debate onde se poda falar con tranquilidade desde posturas diferentes Eso foi importantísimo para mi onte e, bueno, un bolo agradezo moito ¿no? por, por esa experiencia de onte e, bueno, por poder estar aquí, o xeín sí, de encima, rodeada de pinturas de María Manuela, non pues, sei que máis se pode pedir, non? Pero, bueno, en todo caso, non vou facer o decorrer histórico do papel das mulleres na transición, nisiquera o decorrer histórico do feminismo en canto ás primeiras loitas no Estado español pola democracia, pola transición, pola caída da ditadura ni moito menos, porque eu penso que teño moi pouco tempo e entón creo que é moito máis interesante, sobre todo para o debate pois falar do que decía, era cousas pendentes non? que é o que está pensando e ofertando o feminismo á clase obreira a loita obreira, o movimento obreiro porque como vedes, e o dixo antes Lola, o feminismo é un movimento moi xeneroso. Vedes os atrancos, as dificultades, as rivalidades, a censura que o movimento obreiro eh, tivo cara ao feminismo, cara a reivindicación das mulleres a longo da historia máis recente, nos últimos séculos. Pero, eh, pese a todo, nosoutras... Sabemos que sodes os nosos fillos, os nosos compañeiros de vida, os nosos compañeros de obra, os nosos compañeros de loita, os nosos irmáns, os nosos netos. Estades aquí con nos no planeta e non somos un movimento xeneroso e intentamos aportar o que aportamos e desde a nosa loita e desde a nosa perspectiva para toda a humanidade. Non pensamos só. So en ese 50% que somos nós non? entón, agora mesmo quero trasladarvos en que está pensando, que está ofertando o movimento feminista á loita obreira e eu creo que o máis novidoso que arrancou xa en loitas do século pasado pero que sobre todo neste século se está articulando e organizando o máis novidoso que vos ofrece o feminismo É precisamente esa nova, esa nova visión do que teñen que ser os objetivos da loita tanto do Movimento Obreiro como de outros movimentos sociais, populares, como do propio Movimento Feminista. E é ofertar un cambio de paradigma. Ate agora o Movimento Obreiro estaba moi vinculado á loita polo salario, a loita polo posto de traballo, a loita por unhas melloras sociais, a aumentar o seu nivel de consumo, a aumentar os seus dereitos en canto á saúde, en canto á sanidade, e todo iso que é positivo e é moi lesítimo, pero en estes momentos, tal como está a situación a nivel mundial, a nivel de planeta, a nivel de relacións, non solo interpobos, entre países, sino que inter, interclasista, esa relación interclasista que existe entre o campeseñado, os, os obreiros nas fábricas, as, as mulleres, eh, as crianzas, as personas enfermas, as personas que están en idade xa mm, avanzada, pois, todas esas relacións humanas, están dentro dun, dunha nova, dun novo contexto e sobre todo o que están eh, mediatizadas por unha situación planetaria que eh, fala de unha urxencia de unha urxencia para actuar porque eh, os límites estamos alcanzando os límites do planeta os recursos a nivel planetario son cada vez máis limitados e iso o capitalismo que os, o estudió e o sabe leer eh, perfectamente e ademais ten para iso xente pagada que analiza e o estudio eh, o capitalismo está lanzando unha gran ofensiva a nivel planetario e a nosa situación actual eh, non é máis que o reflexo diso que vos estou contando agora está lanzando unha gran ofensiva a nivel planetario para poder apropiarse de aqueles recursos a nivel planetario que sustentan a vida Estamos falando dos recursos relacionados coa agua, estamos falando dos recursos relacionados coa alimentación, estamos falando dos recursos relacionados coa enerxía. Frente a iso, que ofrece o feminismo? O feminismo ofrece as alianzas ao movimento obreiro, pero tamén ao movimento ecoloxista, ao movimento da, da cultura, ao movimento eh, do campeseñado, ao movimento dos estudantes e das estudantas, A, todo, a todos os movimentos sociais, estálle ofrecendo unha nova alianza para construir o mundo dos cuidados, para poñer en primeira circunstancia o mundo dos cuidados, a necesidade de que construamos ese novo paradigma. Os cuidados da vida e os cuidados do planeta. Tradicionalmente, se nos vinculou, sobre todo a, a, a través ou desde as sociedades industriais, se nos eh, asociou as mulleres coa naturaleza e cos cuidados. O feminismo está poñendo en valor esa necesidade de cuidar a vida, de cuidar a vida que significa cuidar a alimentación, cuidar os afectos, cuidar as personas que ando están enfermas cuidar as persoas cando son dependentes, ainda que todas as persoas somos interdependentes, non podemos falar de persoas absolutamente autónomas, pois o feminismo está ofrecendo ese novo paradigma e está dicindo a clase obreira: é importante que intentedes, desde a vosa loita e desde os vosos e desde as vosas organizacións, empezar a introducir O mundo dos cuidados, empezar a introducir que é fundamental que as persoas nos empecemos a organizar de outra maneira. Porque o capitalismo e o mercado están invadindo e están monopolizando todo o que significa o que vemos na superficie que significa a vida humana. E as feministas decimos, a vida humana é algo máis que a producción, a vida humana é algo máis que o beneficio económico e a vida humana é algo máis que o mercado. Que a vida humana? Pois co objetivo de alcanzar a felicidade A vida humana é a reproducción A vida humana é o coidado e a alimentación e a produción desa alimentación E deses cuidados Polo tanto, se si nos queremos Que as loitas sociais As loitas, as loitas políticas Que estamos desenvolvendo crean, crean realmente Un novo futuro, un novo paradigma Teremos que mirar De que maneira podemos priorizar esta situación, estes objetivos, non? Entón, cando se fala de conciliación da vida laboral e familiar, cando se fala de igualdade real, cando se fala de defender os dereitos das mulleres, se non temos en conta este novo paradigma, eu creo que vamos a fracasar e vamos a ir camiñando cara a unha sociedade que non nos vai a dar esa felicidade que buscamos, non nos vai a, a dar esa boa vida que buscamos temos que repartir os recursos, temos que repartir o tempo, temos que repensar o traballo, e iso é, é un papel que está destinada a cumplir non só a clase obreira, sino que o movimento feminista é importante que se poda incorporar a esos novos discursos obreiros, a esos novos discursos da construcción do no, da nova sociedade, para indicar con claridade cales son aqueles traballos, aquelas actividades económicas que cumpre manter e aquelas actividades económicas, aqueles traballos, aquelas labores que cumpre desterrar, que cumpre desbotar da actividade humana. Cando se fala de economía, nos medios de comunicación, sempre se fala de esa economía dos mercados, realmente da economía da producción. As economistas, as feministas economistas, falan precisamente da nova economía. Esa economía que teña en conta a centralidade da persoa humana, as necesidades da persona humana. A economía que non cubre esas necesidades non é útil. Debemos empezar a desbotala. En ese sentido, cando Lola Ferreiro falaba ao longo da súa charla, da súa interesante exposición da historia das mulleres, pois, Falaba precisamente, cando, cada vez que se refería ao papel das mulleres, non sei se vos daba desconta, que facía alusión moi directamente ao mundo dos cuidados xa non só aqueles aspectos heroicos das mulleres nas rúas reivindicando panes rosas de desenlazando ou provocando desenlace da revolución rusa ou na revolución francesa ou aquí, por exemplo, sempre, pois, loitas importantísimas como de, o de Antonia Alarcón ou moitas figuras femeninas que oxe non se puderon nomear aquí senón que detrás a gran malloría das mulleres que estaba sostendo, estaba sostendo a vida a través dos cuidados entón, esa gran oferta que vos facemos para este século a clase obreira, os movimentos obreiros que incorporedes nas vosas reivindicacións iso que nos chamamos o mundo dos cuidados os cuidados da vida que pasan, por suposto polo cuidado do planeta hai unha nova terminoloxía que utilizan as, as economistas feministas que se chama a pegada dos coidadados e que cada persona teríamos que empezar a analizar. Non? e despois como colectivos, como, como comunidades, tamén. A pegada ecolóxica todo mundo sabe o que é. Non? A pegada ecolóxica é pois aquilo que nos eh, destruimos con a nosa actividade personal, contaminamos ou destruimos da natureza ao longo da nosa existencia pois pues as feministas, as economistas feministas, dicen que hai que empezar tamén a pensar no que é a pegada dos coidados. A pegada dos coidados consistiría en que cada quen analizáramos cantos coidados de hixiene, de alimentación, cando de saúde, de afectividade, de atención, de que nos escoiten, cantos coidados recibimos e cantos coidados conseguimos dar. Porque no feminismo pensamos que a solución non é que se mercantilicen esses cuidados porque é o único que está traendo é máis división sexual do traballo e está traendo moita precarización para as mulleres o exemplo máis claro temos nesta comarca igual que en todo Galiza e unha realidade europea que aí onde as multinacionais empezan a meterse no mundo dos cuidados porque saben que hai un nicho de beneficio moi importante a precarización do traballo femenino é brutal a, non sei se coñecei de escale a, a situación laboral das mulleres que se dedican a atención a, a dependencia a través de Iglese e de todas estas multinacionais que están traballando. É un horario esmagador, é un horario partido en moitísimas, moitísimas horas, ao longo dunha xornada de 12 ou 13 horas ao día, e tens que traballar unha hora aquí, logo unha hora ao mediodía, logo outra hora media tarde, logo outra hora media noite, desplazarte con o teu coche de un lado para outro, e nunhas circunstancias e unhas condicións deplorables, que, ademais arrancan o dereito que ten cada persona, que temos cada persona, a ter os coidados que precisamos, non só desde un punto de vista, desde un, punto de vista, desde un aspecto técnico ou efectivo, senón que iso ten que estar dentro dun mundo de afectos e dentro dun mundo de cercanía. Por iso, o feminismo dice que os coidados teñen que ser compartidos. Por iso, o feminismo dice que cando aínda, Oitenta no 2004, os estudios falaban de que oitenta por dos homens aínda non estaban implicados nas tarefas de coidado. Que quere dicir isto? Pois que temos moito traballo ainda por diante, moito que consensuar, moito que dialogar entre nós e moito que aprender. Estas economistas falan de que as mulleres estamos naturalizadas, Estamos, polas nosas circunstancias, moi apegadas á natureza. Vichedes como se os ocurreu a rapazas ir aos depósitos de auga. Porque as mulleres estamos moi pendentes da auga, de que haxe auga, porque é algo fundamental para, para manter a vida. E as rapazas correndo veña que foron a auga. Pero que na India se agarraron as árbores porque as árbores eran a leña. E salvaron grandes extensos de árbores. Ou en África... Mandana Siva, que fixo? Pois agarrarse a unha colectividade moi grande de mulleres para facer unha gran plantación de, de árboles. Non foi mandana foi guanami masai, que no, parece que, que se chamaba, africana esta. A que fixo cinturón verde? Bueno, quero dicir que as mulleres, pola nosa actividade directamente e tradicionalmente ligada aos cuidados, temos tamén esa ligazón moi importante cara á natureza que decimos o feminismo para este século? Non que as mulleres temos que desnaturalizarnos, o que pretendemos é que os homes os naturalicedes con nos, que participedes no mundo dos cuidados e empecé de saber o mundo laboral, o mundo da economía, como un mundo que ten que estar ao servicio e o cuidado das persoas. Isto significa enfrentar radicalmente o capitalismo, Isto significa a necesidade de destruir o capitalismo porque a nosa experiencia como movimento social é que o capitalismo pois, engarzou perfectamente coo patriarcado que viña xa de outros sistemas sociais e económicos. Engarzou de tal maneira que foi como unha espoleta, foi un potenciador. O capitalismo busca o máximo beneficio pero as persoas necesitamos coidados, os coidados non dan beneficios máis que as persoas que o recibimos o capitalismo mide todo en beneficio económico en plusvalías nos temos que medir en beneficio social en beneficio para as persoas en beneficio para alcanzar o benestar a boa vida para eso estamos aquí entón o, o capitalismo productivista e o capitalismo como o coñecemos en este momento Ten que desaparecer. En este momento, a contradición é tan grande que, tal como están as análisis a nivel da situación do planeta, se o capitalismo, se non somos capaces de revertirlo, de cambiar, de, de forzar un cambio en ese sistema de producción, de, de ver as relacións humanas, de ver a economía, o planeta vai a colasar. Os recursos son moi limitados entón, xa non é unha cuestión xa xo de, de ideoloxía de, bueno, eu vou a ver se si podo plasmar na realidade ou meu modelo de sociedade ideal non, é que se trata dunha cuestión de, de vida ou de extinción da humanidade xa, tal e como está a situación a nivel global planetario, non? entón, o capitalismo está moi vinculado a, a, a procesos económicos de destrucción xa non só a maquinaria de guerra que iso a, a produción toda bélica do planeta con as guerras, con as armas toda esa produción a destrucción directa pero que ademais todo que pensa o capitalismo eleva diante, ten ese proxecto ou esa consecuencia de destrucción, desde a contaminación de terras, de augas a través da agricultura productivista, hasta a explotación mineira calquera actividade económica pensada desde o capitalismo, tal e como, como conhecemos, pois é unha actividade que xera esa, esa porcentaxe grande de destrucción. Entón, temos que repensar iso e temos que comenzar no noso discurso político, no noso discurso tanto sindical como de organizacións partidarias, como nos movimentos sociais, a crear ese discurso dos cuidados. Eso significa tamén facer un esforzo para cambiar a relacións entre nós, facer un esforzo para repensar os tempos das organizacións, os espazos das organizacións, para repensar a participación nas organizacións. Eu sigo vendo demasiadas eh, caras de homes nas organizacións políticas, nos movimentos sociais. Eu vexo mulleres desaparecidas na rugas, nas loitas, porque hai que ir a cuidar as persoas que nos necesitan porque hai que estar pendente da comida tres veces ao día ou catro veces ao día todos os días da semana 365 días ao ano que na, nunca deixamos de comer porque hai que limpar o váter porque hai que ter as camas limpas porque hai que levarse hai que, se está o neno ou a nena enferma ou a nai enfermou ten camou ou avó ou a tes hospitalizada e tes que estar peleando para que te tendan para que lle ponen a medicación Os cuidados absorben moitas horas das nosas vidas. Temos que compartilos. Si queremos realmente facer unha sociedade diferente. E ese é o novo discurso que ten que incorporar tamén a clase obreira. Xa non se trata de reivindicar aquí a gran empresa, os grandes salarios ou a gran produción Veña traigamos, como decían onte, na... Na charla de ontem no Ateneo, tragamos eh, inxentes cantidades de carbón, a ferrol, queimémoslos aí en Endesa porque necesitamos moita electricidade e para adiante, inda que contaminemos toda a comarca, con as diosinas e co que faga falta. E ese carbón veña cheo de sangre de Indonesia. Aquí o que temos é que replantexear todo, absolutamente todo, dunha maneira global e empezar a falar desa de sociedade onde vamos a a vivir unha millor vida, unha boa vida unha vida basada en poñer en prioridade os cuidados que todo o mundo necesitamos e ademais necesitamos compartir precisamente para non volver a xerar, unha, a crear unha sociedade desigual onde as mulleres teñamos outra vez que facer ese esforzo de xenerosidade e volver a convencervos de que o feminismo non é un movimento que veu a humanidade a fastidiar ninguén nin a molar ninguén, veu realmente a buscar a boa vida para todas e para todos tamén. Bueno, pois moitas gracias. Moitas gracias por ser tan escoete, tan concreta e ahora aviso o resto do, do aforo que temos 15 minutos gracias a Lupe e non gracias a mi <risa> eh, temos 15 minutos para o turno de intervencións por lo tanto pido que sexen intervencións breves que se si pode ser que non se repitan e non se establezan diálogos entre dúas persoas nada máis entón, alguén quere dicir algo? felicitar a súas companheiras en a mesas as gracias en a mesas gracias por, por todo o trabalho de reflexión que las hicieron e que nos convidaron a nos nos exceden ¿no? de antes isto las he pensado sobre todo creo que unha pequena deuda que temos con todas as presente. Detalle da. Alguien máis queren cadirar algo, que unha intervención máis. Bueno. Pues, bueno espera, que pues, a gente está deseando hablar, pero que sí, claro, no está quen está humildera, ves, já está. As pensáis que o feminismo, no, eh está sendo manipulado desde diferentes sitios e diferentes puntos de vista e medios de comunicación, pensadores e gente que escribe sobre el feminismo que lo manipula. Bueno, eu, eu, a mi me apetece contestar Pois pues venga, pues... vamos <ríe> Bueno, e que me encanta que fagas esa pregunta eh, Porque, claro, como un tiña moi pouco tempo Pois pues mira, ahora me das pé a, a decirte unha cousa máis que sí que me gustaría comunicarvos É eh, moi importante Conhecer a historia do movimento feminista Para darte conta En que momento estamos Se si, ven si un momento difícil Porque estamos tendo unha ofensiva moi grande Nos están tendo recortar Dereitos básicos que parecía que tínamos Case conquistados e tal Realmente eh, O movimento feminista Está nun bon momento E eu estou falando en Europa eh, Vimos de un momento Quizá Un pouco relaxado, porque hubo eh, un momento a nivel europeo, a través da socialdemocracia, que moitas feministas accederon a postos de poder, se, se, vamos se intentaron aplicar políticas de igualdade, o tema das cuotas favoreceu que moitas mulleres, inclusivas do Partido Popular, puderan chegar a cargos públicos, E entón, iso eh, permitiu que, que outras mulleres tamén empezaran a facer traballos de investigación, se creou, empezou a, a, a ser importante o feminismo dentro das universidades, o feminismo na súa rama artística, na, súa, na creación cultural, dizer, o feminismo tivo no entre finais do, do século pasado e principios deste unha explosión moi importante e ademais unha... Expresións moi diversas en todos os aspectos non? Da, da vida. Entón, eh, agora mesmo, o que está sucedendo en Europa como feminismo, que non se ve tan claramente en outros movimentos, é que é un movimento moi activo que ten moitas ramas, moitas maneiras de expresarse, e ademais ten o fundamental, que é un relevo xineracional. Entón, ese sentido, as bellas feministas creo que estamos bastante satisfeitas e, e ademais encantadas de que eso suceda. Que pasa? Que desde a caverna, desde os movimentos dos, dos poderes políticos, religiosos e económicos, está claro que isto hai que combatilo. E como se combate? Con manipulación mediática, sí con deformación de certo tipo de expresións feministas ou as máis mediatizadas como poden ser pues, as accións das activistas de FEM que hai moito, moita polémica a, eh, a respecto do que fan estas compañeiras das accións destas compañeiras pero realmente eso significa eh, Sancho, se si falan de nos é que cabalgamos se si ladran é que cabalgamos Quere decir a mi non me preocupa esa manipulación dos medios de comunicación Non me preocupa porque teño a confianza en que as compañeiras E sobre todo as mulleres xóvenes que se están incorporando ao movimento Van a facer eh, moito mellor incluso que nós Esa loita e ese camiño de alianzas con o resto de movimentos sociais e con o resto de movimentos de esquerda para conseguir revertir esta, esta situación. E creo que están dando mostras delo nas movilizacións e como se organizaron as redes de apoio eh, na loita polo dereito ao aborto, no? en contra da lei deste, deste cavernícola de Gallardón. No? Entón, nese sentido, a mí realmente non me preocupa que, que se fale de, de nazis feministas como hai ahora esa corriente de nazifeministas, de feministas autoritarias, de feministas ditadoras, de que o feminismo é un lobby que quere acabar cos homes, todas esas manipulacións que, a través de blogs e a través de, de contertulios nas televisións e tal, e, e que se, eu penso que é unha demostración de que o movimento está forte. Se si non existiramos, se si non nos movéramos, se si non estivéramos vivas organizándonos e dando alternativas non falaban de nós, teñen que falar de nós porque cabalgamos bueno, comparto 100% pero que pasa que a diferencia que a mi si sí que me preocupa un pouco porque falando de lo que ti decías de feminazis, por exemplo ¿no? ahora hai un invento de un término que se nos chama feminazis aos feministas me parece patético pero dentro de pocos coitaredes porque está empezando a brotar la versión roja del término, que femipolpotista Aí de. Isto é tremendo e isto está partindo e está ubicándose na esqueza e iso a min me preocupa, me doi e me parece ilegítimo se si temos en conta iso, que o, que no la, o que feminismo non é, a no sabes que é Pol Pot. É... No ah, no es que es que es Pol Pots Pot es este de Camboya que o retrato máis emblemático é un fochanco cheio de calaveras. Así, de... bueno, pois pues este. En dodes Tremendo, tremendo, entón, si, si temos en conta que por un lado o feminismo non é excluínte nin o foi nunca e que por outro lado sempre se solidarizou con todas as loitas obreras e sempre as levou a cabo é tremendo que agora haya que escoitar estas cousas non me preocupa, digamos, no sentido, eu supoño que tío querías decir así no sentido de que eso vaya a menoscabar o prestixio do movimento e a calidad do movimento a mí eso non me preocupa porque o movimento ten solvencia, está vivo, etc pero sí que me parece tremendo porque por de donde proven algunas veces esto. ¿no? Quero decir que a mí de Gallardón me lo contrario, precisamente. ¿no? Pero que os nosos propios compañeros a veces digan cosas así, eso es tremendo. ¿eh? Sí. <coughs> tremendo. Bueno, eu de que non o tiña escoitado eso pues de, de polpo feminista. Femi polpo tista. Mm. Bueno, eu realmente sí que vexo un avance Eh, entre os companheiros de esquerda e eh? os companheiros sí, eu veixo sí, un avance importante si, eh, sí, porque eu vi xa vivín épocas vivín outros tempos sí. Eu a primeira vez que me publicaron un artigo na nosa terra un companheiro de sindicato me dixo, por que Ignacio non firma os artigos e os tens que firmar ti <risa> directamente, <que> me dixo <risa> quero dicir eu vivín outros tempos E eu sei o que avanzaxe des, os homes e que, que estades nas organizacións da esquerda. Non? Temos que avanzar moito máis, pero eu en ese sentido creo que que bueno, que non me preocupa que me preocupa, pero digo, non me preocupa nas, no sentido que creo que o feminismo nos temos ganado un respeto xa sí, sí, importante, que traballo nos costou, claro, pero que non foi nada regalado, pero hai un respeto xa dos compañeros E aí, cando menos, eh, bueno, pois todo o mundo está un pouco pendente, non? da que sigue costando moito traballo meter o feminismo nos, o feminino nos discursos, uhum. sigue costando moito traballo cambiar o paradigma, mirar que outra maneira de organizarse é posible para que as mulleres poidan participar máis, como compartir as militancias, como compartir os espacios de participación. Eso sigue costando, pero bueno, aí estamos. Alguén quere facer a última intervención prácticamente, que son as nove casi? Seguro? <risa> que hablen agora que cañen para si. Bueno, que caño de onte, que onte participaba xente muitísimo Pois pues, moitísimas gracias a todos por asistir, en concreto a compañera Lola Ferreiro e Lupe Cés, obrigadísimo sempre. Eh, bueno, e aos asistentes tamén e aos propios compañeros do colectivo, evidentemente. Un divertimento. Un, divertimento. Un, monstruo. un monstruo. Un monstruo. Un a radio. Un, un a radio. Un show. Un de seis a hoy. Un de 6 a 8 Un monstruo. Ton en Radio Filispín. Radio Filispín. A Radio. Finispec. Dos arrastros Dos a monstruos. A monstruos. Dos monstruos. Unha producción imaxinaria divertimento para os meus pequenos monstros.